Але ж тоді були інші часи, зауважує вона. Я погоджуюсь. Так, часи були інші, але ж минулося. Міра киває. Минулося. Зіступом до комсомолу це був прикрий випадок, не більше. Гірше було з отриманням паспорта громадянина СРСР, продовжує свою розповідь Міра. Можу собі уявити. Як параноїк, Рудий поставився до того факту, що він має здати фотокартки, одна з яких зберігатиметься в архіві МВС. А дозволити собі таку розкіш, як не отримати паспорта, він не міг, бо немає паспорта – немає людини. Я так і уявив, як його підкинуло. «Трястя вам, а не фотокартку!» – ось що подумав Рудий. Дузьки, зі мною ці витівки не пройдуть. Ось таке, що подумав Рудий. Ти диви, а я його можу уявити більш-менш привабливою людиною. Цікаво. Я посміхнувся сам до себе. Довелося йому здавати фотокартки. Не було іншого виходу. Це не класна групова віньєтка, знімки для якої можна проігнорувати. Паспорт він і в Африці паспорт. До того ж мама на нього тиснула. Не розуміла, навіть давала лупки. Відтоді він постійно бачить жахливі сни, де фігурує його архівна фотокартка. Міра до чогось прислухається, може, відчуває, що я посміхаюся сам до себе. Ти посміхаєшся, наважується спитати вона. Я аж здригаюся від несподіванки, від влучності її здогаду. Як вона тонко все відчуває? Так, зізнаюся. Вона теж посміхається. От ми вже і сміємося в голос. Разом. Тепер розумієш, чому в нього немає закордонного паспорта. Так, я все розумію. А як щодо посвідчень, він краде свої фотокартки у всіх відділах охорони і кадрів. А коли співробітники цих органів спохоплюються, то він каже, що ненормальні прихильники його таланту постійно крадуть його фотокартки, тому він відмовляється за свій рахунок поповнювати чиїсь архіви. Ми знов регочимо. «Але наша мати не здається, вона хоче висмикнути Рудого до Канади. Може, у неї щось вийде? Мама у нас боєць, каже Міра. Так погоджуєсь скрізь сльози сміху я. Те саме з ім'ям. Рудий вірить, що ім'я перебуває у безпосередньому зв'язку з особою. Не можна всім казати, як тебе звуть, щоб нікому не спало на думку – маніпулювати тобою через ім'я. Тому більшість знайомих називає його Рудий, не згадуючи про ім'я. Можливо, що дехто взагалі забув, як звати Рудого. А він е, часом не збирається побивати тих рідкісних щасливців, котрі знають, як його звати, виривається в мене. «Ну що ти таке кажеш, Еріко? Як тобі таке спало на думку?» Міра, виявляється, вміє сердитися. Так кумедно зводить брови, я знизую плечима. Не буду ж їй казати, що в мене великі сумніви щодо глузду родового. Та це так бувкнула, не подумавши, заспокоюю я міру, не хочу, щоб вона засмучувалася через моє ставлення до послідовника Довженка. Та зрозуміло, що ти ненавмисне, відгукнулася Міра. Так, я знаний майстер прикидатися. Якби ти знала, Міро, Міро. Ти знаєш, вона торкається моєї руки так довірливо, що крає мені серце, моє брехливе серце. У тебе все гаразд із гормонами? Несподівано питає вона. Принаймні я приготувався вислухати чергову таємницю роду, а не таке безпардонне запитання.